Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ešrafil anbijai wal mursalina <clears> bina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tebiahum bi ihsanin ila jevmi dini thumma <throat> emma ba'd doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahum subhanahu wa ta'ala salavat mir i salam na Allahog poslanika Allahovog milenika Muhammed alihi salatu wa salam njega učasnu porodcu njega uzor te koji slijede put istine do sudnjega dana uvažna braću poštovani sestri uvažni gledatelji Srijeda, nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, Čuvenog imama, eneveja rahmetullahi alihi. Mi ćemo Bog da još jedan ili dva termina imati do Ramazana. E, jeste malo pokasno termin poslije jacije, ali jednostavno do Ramazana ne možemo mijenjati termine. Ako Bog da nakon, u Ramazanu ćemo praviti pauzu, nakon Ramazana kada krenimo, inša Allah, promijenit termin da bude malo a, ranije i dostupačniji. Za one koji e, nisu prisvali e, proteklim predavanjima, mi smo počeli e, govoriti o poglavlju e, vrijednosti Ramazana, e, propisi vezani za Ramazan, e, došli smo do 557. stranice. Za one koji imaju knjigu i žele da prati, e, 557. stranica, m, posljednji hadis, 120 i 120 i, i odnosno 1226. hadis od Abu Hureri radi Allahu tanzihun da prenosi da Allahov poslanik rekao kada nastupi druga polovina mjeseca šaban ne postiti. Mi smo prošli put malo govorili o ovom hadisu i komentarišu ovaj hadis mi smo i završili e, posljednje predavanje. Znači mjesec Ramazan prije njega dolazi mjesec koji se zove šaban, a poslije mjeseca Ramazana dolazi mjesec koji se zove šewal. Prenseni su vjerodostojne predaje u kojima stoji da Allahu poslanik Ali se letu selam mnogo mnogo postio u mjesecu Šabanu Čak, znači, u nekim hadisima Aisha radi Allaho ta'ala kaže Allahu poslanik postio je cijeli ša'ban. Definitivno Allahu poslanik nije postio apsolutno cijeli ša'ban, ali toliko je mnogo postio da Aisha kazala postio je skoro pa cijeli ša'ban. Imam ovaj hadis koji bilježi Imam etirmiti rahmetullahi alihi gdje Allahu poslanik alihi s.a.a. kazao kada nastupi druga polovica mjeseca ša'bana nemojte postiti. Kako onda shvatiti ovaj hadis, ako znamo da je Boži poslanik postio skoro pa cijeli šaban, ovdje dolazi do zabrani. Pa smo rekli da velika većina islamska činjaka ovaj hadis smatra daif hadisom, neispravnim hadisom i tako da jednostavno ostaje prijatelj. Pitanje posta u mjesecu Ša'banu da je to uh, dobrovoljno dijelo, da je to pohvalno dijelo i da je propisano dijelo. Znači, ako kažemo da ovaj hadis koji ga citira imam en nevevi, ako ih bilo imam tirmidija da nije vjerodostojan, samim tim mi ne imamo nikakav problem jer imamo jasne hadise u kojima stoji da Allah poslanika ali se letu al je selam mnogo, mnogo posti u mjesecu Ša'banu. <hkuh> ako bi privatili da je hadis vjerodostojan, kako onda shvatiti ovu zabranu Božijeg poslanika da se ne posti eh, nakon, nakon, eh, druge polovine, kada nastupi druga polovina mjeseca Šabana, pa kažu islamski učenjaci, prva stvar, može se svatiti da zabrana se odnosi na pokuđenost, ne da je haram, već je pokuđeno, jer u takvim slučajima, ako Boži poslanik nešto zabrani, a imamo s druge strane hadis da je Boži poslanik to radio, onda ta zabrana se spušta na neki nivo pokuđenosti. S druge strane, Kažu islamski činjaci da se ovaj hadis odnosi na osobe koji nisu nikako postile. Znači ako insa nije nikako postio u ša'banu, kada nastupi druga polovica ša'bana onda više ne bi trebao postiti radići baš po ovom hadisu. Dok ako Insan je imao adet da i običaj u prvom mjesecu u prvoj polovini mjeseca Šarbana da posti, onda inshallah sodno tome da je Alabostanik veliku većinu mjeseca Šarbana postio, nema smetnji da nastavi i u drugoj polovini mjeseca Šarbana da posti. Znači, možemo rezimirati e, komentar ovog hadisa u sljedeći. E, imamo jasne argumente da je Božji poslanik mnogo, mnogo posti u mjesecu Ša'banu i nama, muslimanima, je propisano da se povodimo za Božjim poslanikom i da i mi postimo mnogo u mjesecu Ša'banu. Dobro, imamo hadisu kojim stoji da je Allah poslanik zabranio da se posti u drugoj polovini mjeseca Ša'bana, pa smo rekli da velika većina učenjaka ovaj hadis smatra daif samim tim ako kažemo da je hadis daif znači onda nemamo nikakav problem zato što daif hadisi se ne mogu koristiti kao izvor šedjetskih propisa ako bi rekli privatil činicu broja učenjaka koji su kazali da je ovaj hadis ispravan onda smo rekli da se taj hadis odnosi na ljude koji nisu nikako postili. Ako osoba nije postila prvu polovinu mjeseca šarbana, onda ne treba ništa postiti ni u drugoj polovici mjeseca šarbana, dok ako je osoba postila prvu polovinu mjeseca šarbana, može nastaviti da posti u drugoj polovici mjeseca šarbana. Svakako ako je osoba imala neku svoju godišnju naviku, da li je to ponedjeljak, da li četvrtak, da li tri dana u svakom mjesecu ili pozdavu, da li ih se raditi u esram, takve osobe definitivno imaju pravo da poste i u prvoj polovici mješćica Ša'vana i u drugoj. Nakon toga hadis 1927. hadis od Amara ibn Asira radijal Allah te nas da je rekao onaj ko bude postio na dan u koji sumnja takav je nepokuran Ebul Qasimu. Još jedna zabrana mi smo vidjeli prije toga citirali hadis kojeg bileži Buhari a muslim da Allah poslani selam rekao Nemojte postiti dan ili dva dana prije Ramazana. Nemojte postiti dan ili dva dana prije mjeseca Ramazana. I hadis o tome bileži imam Buharija i muslim. Ovdje, ima, ovdje Ammar ibn Yasir radijallahu ta'anhu dolazi sa propisom, a kažu islamsko učenjaci kada Ashab dođe sa ovakvim načinom izražavanja onda se to uzima da je on to čuo od božjeg poslanika ali se la to selam jer ne bi smio asab da ovakvu stvar pripiše božjem poslaniku ali se la selam osim da je to čuo od njega pa kaže amar ibn yasir ashab božjeg poslanika ali se la to selam insan koji posti dan za koji sumlja, a posjećun koji je to dan kaže on je nepokoran ebul kasim nepokoren muhamed valehi salatu ve selam Koje je to dan sumnji? Odnosno na arabskom jeziku je umušek. Dan sumnji. Mi kada smo govorili u zimskoj školi islama i govorili smo i komentarišu o Čirjavu Salihin, kako Ramazan nastupa i kako završava, odnosno i svaki drugi šerijetski mjesec. Imamo dvije metode kako mjesec može nastati. U islamu mjesec može imati 30 dana i 29 dana. Ne postoji treća opcija. Ne može imati 28 nikada, niti 31 dan nikada. Može imati 29 dana i 30. Pa je u islamu propisano da u mjesecu Ša'banu 29 tog dana, na, na kraju dana, Kada sunce zađe, propisano je da ljudi iziđu na, na uzvišenja, ako je znači nema oblaka, da vide da li će se vidjeti mlađak. Ako se pokaže mlađak, znači to se radi 29. dana Šabana. Ako se vidi mlađak, taj mlađak to znači obznanjuje da je nastupio mjesec Ramazan. Ako se ne vidi Ne vidi se mlađak ili bude spriječeno vidjene mlađaka zato što je bilo oblažno ili bilo Kišovi to sutrašnji dan nije Ramazan. Sutrašnji dan je 30. dan mjeseca Šabana i to je taj dan koji se zove Jeumušek dan sumnji. Ljudi su izišli da vide ima li mlađak, bilo je oblačno i ne znaju šta će. Allahu posanik i vjerovosti na disma kazao fa ingumme alikum ako se desi da bude oblačno vrijeme vi Prijedhotni mjesec, u slučaju Šaaban, vi ga upotpunite 30 dana i preko sutra je 100%, 100% je nastupio mjesec Ramazana. Pa taj 30. dan Šaabana, ako se nije vidio mlađak ili ako je bilo oblačno, to je taj dan takozvani šek dan sumnji. Pa je zabranjeno znači u islamu postiti dan sumnje po ovom hadisu koji bilježi Imam Tirmidija od Amar ibn Jasira radi Allah a, a mi smo i prije toga citirali hadise vjerodostne iz Buhari i muslima da je Allah uposlanik rekao nemojte postiti dan ili dva prije mjeseca Ramazana. Nakon toga <tih> na 558. stranici, 220. pod poglavlje, šta se kaže kada se ugleda mlađak? Pogledajte kako je ova naša vjera lijepa i savršena. Kako je potpuna. Do te mjere, znači, imamo dova koja se uči kada čovjek vidi mlađak. Allahu ekvar. Koliko je vjera savršena i lijepa. Ja znam da postoje mnoge druge neke situacije kada sam jedne prilike razgovarao sa jednim čovjekom pa mu kažem čovjek kada želi uči u VC treba da kaže bismillah čovjek se mnogo iznenadio ono kao eto kod vas treba uvijek nešto bismila i uvijek se neke dove uči. Pa ljudi ne znaju da ima dova kada se ulazi u WC, dova kada se iziđe iz WCA pa čak dova prije nego što čovjek spolno kontaktira sa svojom suprugom. U hadijskoj gledeži imam Buharja i muslim Allaho poslani kaže kada neko od vas želi da ima intimni kontakt sa suprugom pa kaže određenu dovu neće šeitan moći naštetiti tom djetetu e, nikada. Znači ima čak dova prije spodnog intimnog kontakta. Pa ima dova u islamu kada čovjek tek vidi mlađa Prvu noć je ugledan mlađak, Allah i Sanike preporučio ummetu da učije sljedeću dovu. Talha ibn Ubejdullah, radi Allah u terom prenosi da je uvijesnik, sallallahu aleyhu sallame, nakon što bi ugledao mlađak, rekao Allahumme, ahilhu alejna bil emni wal imani, was selameti wasse vol islami, rabbi wa rabbuke allahu hilalu ruštinu wa khairu. Kaže se u prijevodovi dovi Allahumuj neka nam mlađak dođe sa sigurnošću i imanom sa mirom i islamom. Moj i tvoj gospodar obraća se Allahov poslanik e, mlađaku. Moj i tvoj gospodar je Allah. Ti si mlađak, uputi i dobra. Pogledajte e, Allahov poslanik ali selatu ve selam za kakve stvari dovi e, Prili konvigegna mlađaka kaže Allahu Allahu moj neka nam mlađa duže sa s sigurnošću i imanom el amn ol' Dvije veoma bitne stvari u životu čovjekovom da živi u imanu i da živi u blagostanju, da živi u sigurnosti. Nažalost, evo mi, hvala Allahu suhanu wa ta'ala, živimo zaista i u imanu i u blagostanju i živimo u sigurnosti. Velik groj ljudi ne zna šta znači nesigurnost, velik groj ljudi ne zna šta znači rat, velik groj ljudi ne zna šta znači granatiranje, velik groj ljudi ne zna šta znači protjerivanje, velik groj ljudi ne zna znači muhađirluk i tako dalje. Pa pogledajte, Allahoposlanika ali se letu je srana kada je vidio mlađak kaže, gospodaru moj učini da ovaj mlađak nastupi a mi smo u islamu i imanu i sigurnosti i blagostanju. Nakon toga obraća se Allahoposlanik mlađaku i kaže, moj gospodar i tvoj gospodar je Allah. Jer je bilo ljudi u predislamskom dobu koji su e, nekada robovali suncu, nekada mjesecu, nekada zvijezdama. Pa Allahoposlanik želi da podući ljude i ova pojava. Mlađak, moj gospodar i tvoj gospodar koji je dao da se ti pojaviš tako u tom obliku kao mlađak. Gospodar i moj i tvoj je Allah. I kaže Allahoposlanik postoji na kraju kao dova. E, moj i tvoj gospodar Allah. Ti si mlađak upute i dobra to jest, molim Allaha da nam ovaj mjesec bude mjesec u kojem ćemo imati, u kojem ćemo imati uputu i u kojem ćemo imati blagostanje. <tak> Nakon toga, e, 221. pod poglavlje vrijednu se hura i njegovo odgađanje ukoliko ne postoji bojazan da će ga da će granotizora. Ima nevi rahmetullah alayhi počin da govori o određenim pod poglavljima vezanim za post. Pa je počeo da govori o Sehuru, jer muslimani kada poste mi smo rekli, eh, temelj vjere Islama, jedan od pijet temelja vjere Islama jeste post. Govorili smo mnogo i u Zimskoj školi Islama i kroz komentar Jados Alihina, koji su to uvjeti da bi post bio nekome obavezan. Nakon toga Čovjek kada posti mjesec Ramazana svakim danom ustaje na Sehur i svakim danom se iftari. Za ustajanje na Sehur i za e, iftarinje vezuju se određeni propisi, neki su stroga obaveza, a neki su pohvarni lijepi koji bi trebao da poznaje čovjek vjernik. Zato ja savjetujem braću i sestre... Da se uvijek prije mjeseca Ramazana, pošto mjesec Ramazana jednom je godišnji, pa prije Ramazana na nekoliko dana poslušati serijal predavanja o postu ili pročitati neku brošuru o postu ili neku knjigu o postu kako bi čovjek jednostavno osježio svoje znanje e, o propisima posta, a isto tako o nekim pohvalnim i lijepim postupcima vezanim za post, u ovom slučaju Sehur. Kaže se od enesa radiju Allahu te'ala anhu se prenosili Allahu poslanik a.s.a. Se, rekao Sehurite te seharu fa inne fi sehuri beroke zaista je sehuru beričet i blagoslov. Znači vidimo ovdje Allahu poslanik u arapskom znači jeziku kaže te seharu naređuje imperativ. Ustajte ljudi na sehur, doista je sehur blagoslovljen obrok Doista je u sehuru i ustajanju na sehur veliki beričet i blagoslov. Pa kažu islamski učenjaci čovjek vjernik bi trebao da ustaje na sehur i videćemo opet s drugim hadisima ako čovjek, jer zna se desiti kada čovjek legne spavati, kada ustane na sehur, nema više apetita da jede, ako ništa da čovjek uze, uzme i da se napije, ako ništa čašu ili gutljaj vodi. Pogledajte kako je vjera lijepa i savršena. Čovjek treba da posti u toku dana od pojave zori do zalaska sunca. Čovjek ne smije ništa jesti, ni piti, niti spolno uh, imati spolni odnos sa suprugom. Pa je Islam propisao i naredio i dozvolio čovjeku da pred samu zoru ustani i da najede se, jede, pije kako bi mu bilo lakše sutra ispostiti. Pa znači ustajaj na sehur nosi u sebi uh, i dunjaručki i ahiretski koristi. Dunjalučka je korišto ćemo sutra lakše ispostiti. 100% insan koji je ustao na sehur i napio se dobro vode, sutra će lakše ispostiti nego insan koji je u 11 sati na napio se vode ili ga uspavati. Razlika je sigurno ustati na sehur. Pa znači iz dunjalučkog aspekta pohvalno i lijepo ustati na sehur. Sa ahiretskog aspekta, gledam aspekta, Vjeri, vidimo da Allah poslani kaže te seharu ustajte. Znači naređuje. Druga stvar. Allah poslani kaže da je obrok sehura blagoslovljen. U drugim vjerodostima dizma Allah poslani kaže doista Allah i njegovi meleki blagosiljaju ljude koji su ustali na sehur. Allahu ekber. Treba ali čovjeku veći podstreq da ustane na sehur od toga da uziženi Allah sa svojim melekima blagosilja ljude koji su ustali na sehur. Isto tako sehur se dešava pri nastupanja zori, to je ta zadnja trećina noći. Pa to vrijeme je, znači jedno posebno vrijeme u islamu. Allahu poslaniku ali selatu selam kaže vjerodostojni hadisu kada nastupi zadnja trećina noć Uzvišeni Allah svake večeri se spušta na Dunjalučko nebo i postavlja dva pitanja ima li neko da mi nešto traži pa da mu dam? Bilo šta! Sve što je halal, sve što je dopušteno da traži da mu dam ima li neko da traži oprost grijeha pa da mu oprostim? Pa čovjek kada ustani na sehur Ako ima vremena dok supruga postavi sehur da ode da abdesti, kratko klanja dva rekiata, nakon toga podigne ruke, uputi dovu svome gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala za dobro i dunjaluka i dobro ahireta. Jedna od najboljih dova u islamu jeste kratka dova, a najsveobuhatnija dova nju je mnogo učio Boži poslanik Rabbena atina fi dunja hasene ufil ahireti hasene uakina azaben nar gospodaru Podari nam dobrotu dunjaluka, uživanje na dunjaluku, podari nam dobrotu ahireta i sačuvaj na svatri. Tri najbitnije stvari u životu, daj da nam je lijepo na dunjaluku, daj da nam je lijepo na ahiretu i sačuvaj na svatri. Čovjek koji dobio ove tri stvari ne treba mu ništa više, pa čovjek da ustane u tim časnim satima prije nastupanja zorije, prije sabaha, pa nešto pojedi, pa nešto popi, klanja dva rekjata, uputi dovu do svome gospodaru, definitivno postiče mnogo dobra, kako dunjaluckog, tako i ahiretskog. <hlaski> Nakon toga, Hadis 1230. od Zijed ibnusabita radi Allah se prenosi da je kazao Sehuli smo sa Allahovim poslanikom, a nakon toga ustali smo da obavimo sabah namaz. Ne kupita koliko je vremena proteklo između sehura i namaza, onoliko koliko je potrebno se prouči 50 ajeta. U svakom slučaju ovo su neke njihove mjere. U to vrijeme nije bilo satova da se moglo precizirati, ali znači Božji poslanik bi prekidao, prekidao bi po prekidao bi sehr nakon toga ostavljen jedan period i onda bi ljudi klanjali sabah, pa ovaj Asa prenosi, pogledajte koliko je precizno prenesen život Božjih poslanika, kad mi smo sehurili, pa smo ustali klanjamo sabah, pa kažu koliko je bilo između sehura i klanjanja Sabaha. Kaže onoliko koliko treba da se prouči prosečnih neki 50ak A eto. Na kontoga jedan interesantan hadis, a to je 1231. hadis od Ibn Omara radijallahu ta'ala, ka se prenosi da je kazao Allahov poslanik, imao je dva muezina, Bilala i Ibnu Umima Khtuma. Pa je rekao, Bozhi poslanik je rekao: "Bilal uči ezan noću, pa jedite i pijte sve dok ezan ne zauči Ibnu Umima Khtum." A između tva ezana bilo je samo toliko vremena da jedan siđe sa mjesta odakle učio ezan, a drugi se poplije. Ovaj hadis bilježi Baharije Muslim u ovoj knjizi koji ima knjigu Rijados Ali Hin ovog formata, na 559. strancima izuzetno jedno lijepo pojašnjenje. U svakom slučaju, rezime svega jeste za vrijeme Božnjeg poslanika, a i danas dan se to e, i dalje praktikuje u u Medini, u mnogim, mnogim zemljama islamskog svijeta, kada su u pitanju, znači pogoto u Ramazanu, da se uče dva ezana za Saba. Odnosno, prvi i nije za Saba. Prvi sa, prvi ezan se uči jedno pola sata prije nastupanja Zorje, baš da bi ljude... E, probudio da ustanu na sehur da bi ljude probudio da e, ustanu klanjati vitre pa znači i danas dan zna se deseti ljudi kad odu u Meku i Medinu kad odu na umru pa ne znaju čuju taj prvi jezan, požure u džamiju i misle da je nastupio sabah i čekaju onda u džamiji sjede pola sata nakon toga opet uči drugi ezan to je ezan nastupanja sabaha pa laobosani kaže kaže svojim ashabima imao je dva Mojezina, Bilala i Ibni Ummi Maktuma, pa kaže Allahoposlanik, Bilal uči jeza noću. Znači, on kad čujete njegov vezan, to znači ustajte, trebate jesti, trebate piti, trebate se huriti, ko nije klanjao vitre pred spavanje, neki sada klanja, sve to radite dok čujete Ibnu Ummi Maktuma. Pa kaže ovaj prenosioc hadisa ovdje, to je bilo njegovo zapažanje, između, kaže, ta dva jezana je bilo toliko vremena Kod se u to vrijeme učili ezanica nekog visokog mjesta kao skrova neke kući. Pa kaže toliko bi bilo vremena da jedan siđi, jedan se popni. Ali je to njegovo zapažanje, s druge strane e nemoguće da je toliko kratko vremena bilo da bi neko mogao ustati se, huriti, da bi neko mogao uklanjati vitre. Taj period je sigurno mnogo duži, znači možda neki 20 minuta do pola, pola sata. Ali je to bilo njegovo zapažanje, možda je se desilo da taj muzin koji je koji je prvi Bila li ezan, ostao je mnjestu gdje je učio ezan, pa kada je sišao, ovaj se drugi već trebao popeti. Ali u svakom slučaju i danas dan se ovaj sunnet praktikuje e, i u Mekiju, Medini, u mnogim nekim e, držamijama e, islamskog svijeta, da kada u pitanju e, Saba da se uči dva ezana, prvi ezan se uči za vitr namaz. Uči se za sehu da ljudi znači ustanu i da klanjaju vitr namaz da ustanu na sehur, a drugi ezan označava nastupanje sabah namaza i samim tim prestaje, znači, dozvola jela i pića kada je u pitanju mjesec Ramazan. Nakon toga 222. poglavlje, vrijednost požurivanja sa iftarom, čime se iftari i šta se kaže nakon iftara? Znači, Imam Nebevi Rahmetullah i Halijek kao da kaže u ovom poglavlju ćemo vam pojasniti tri propisa. Vrijednost požurivanja sa iftarom, čime se iftari i šta se kaže nakon iftara ili prilikom iftara. Vidite koliko je vjera Potpuna. Koliko je savršena? Mi imamo precizirano od, kad postimo, od pojave zore dokad kad postimo. postimo. do zalaska sunca. Ali iza za sehu, sehur, i za iftar vezuju se mnogi, mnogi neki propisi. Pa, prvi od tih propisa jeste da je pohvalno i lijepo da čovjek požuri sa iftarom, onda kada bude siguran da je nastupilo vrijeme iftara. Pa, primjer radi imamo ljudi kod nas kada vidje poče učiti ezan Upali se kandilji, čeka, kaži, sačka ča do kraja je zana kao ispred ostrožnosti. To je greška. Dok Efen, dok mujezin, efendija ili kandili počne Allahu Ekver, odmaj je propisano požuriti sa iftarom. Ima drugi ljudi koji idu u džamiju na akšam, pa će otići na akšam i vratit će se kući, nakon toga će tek iftariti. Sve to neispravno. Znači, hajde da kažemo... Uh, Bolje je dok budemo sigurni da je nastupilo znači, vrijeme iftara da odma se iftarimo znači nećemo čekati dok završimo jezin cijeli jezan dok on rekne Allahu ekver, Allahu ekver mi ćemo početi iftariti niti ćemo čekati da klanjamo pa da se iftarimo u islamu je pohvalno i propisano čovjek se prvo iftari nakon toga da klanja namaz pa kaže se u ovom vjerodoslovnom hadisu cihl ibnusada radijal lau posanik rekao ljudi će neprestano biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom Ludici neče prestati biti u dobru sve dok budu upožurivali sa iftarom imate neki sekti u islamu koji koji to toliko odgađaju iftar dok se zvijezde pojavi na nebu a to može biti možda i i i skoro pa i pola sata nakon nastupanja akšama što je svakako neispravno znači vidjet iz drugih hadisa da Allah poslanika ali i sr.a. kada bi se vidio horizont i kada bi vidio da je sunce već zašlo sigurno Allah poslanik bi preporučivao i naređivo da se odma iftare pa je znači od sunneta da insan se iftar onda kada bude siguran da je nastupilo vrijeme iftara i neće čekati do kraja jezana, niti će čekati da se klanja. Već dok čuje Allahu Ekber, Allahu Ekber, čovjek će se iftariti. Nakon toga, hadis 1234. 1234. Mesruk Ebu Atija kazuje, Mesruk i ja ušli smo kod Aisha radi Allah pa joj je Mesruk rekao, šta misliš od dvojici Muhammedovi alaih salatu wasalam ashaba, od kojih nijedan, uh, nijedan ne zanemaruje uh, zan, uh, zan dobra djela. Jedan od njih požuruje sa akšamom, namazom i sa iftarom, a drugi odgađa namaz i iftar Aisha, je epitala. Koji od njih dvojice požuruje sa Akšamom i požuruje sa, e, sa iftarom? Pa su kazali Abdullah, misleći na Abdullahah ibn Mesuda. Ona je onda rekla: "Tako je postupao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem", hadis Muslim. Šta je se desilo? Vi znate da svi ashabi nisu na istom stepenu kod Božijeg poslanika u pogledu toga koliko je ko od njega naučio znanja. Pa se desilo da ljudi iz druge generacije su vidjeli neke ashave Božijeg poslanika da odmah požuruju sa Akšamom i požuruju sa Iftarom. A neki su opet ashabi, ne znajući za ove vrijednosti, malo odgađali Akšam i Iftar. Pa su oni došli kod Aiši, znajući da Aiša ima znanje o tome, jer je ona supruga Božijeg poslanika. Ne spominjući njihova imena, oni su kazali... Pitali su a išu riječima, a iša imaju dvojica ashaba Bože i poslanika. Ovo dvojica od njih, znači oni su obojica učeni, znači mi poštujemo i vrednujemo. Jedan od njih požuruje sa iftarom i sa namazom, a drugi odgađa iftar i namaz. Pa iša onda pitala, pitala Ko je od njih taj koji požuruje iftar i požuruje namaz? Pa su rekli, to je Abdullah ibn Mes'ud. Abdullah ibn Mes'ud je bio jedan od najučenih ashaba Bože i poslanika, waslam, pa je ona kazala, et tako, to kao što radi Abdullah ibn Mes'ud, koji požuruje iftar i požuruje namaz, tako je radio Allahov poslanik. E hadis i ovaj hadis i ovaj koji će doći svi oni ukazuju da je pohvalno i lepo da čovjek kada bude siguran da je nastupilo vrijeme iftara da da iftari. Kaže se u sljedećem hadisu da Buhari radi Allah, te džellejallahu da Allahu poslanik rekao uzvišeni Allah kaže meni su najdraži oni moji robovi koji požuruju sa iftarom. Ovaj hadis je daif, ali u svakom slučaju znači, imamo, druge, imamo druge hadise koji potvrđuju ovo značenje, odnosno da je sunet i lijepo požurti sa iftarom. Nakon toga, 1236. hadis, Omer ibn Khattab radijala otoprenose da Allah posanik rekao, kada se sa ove strane, sa istoka, pojavi noć, a u ovom pravcu uzmakni dan i kada sunce zađe, postaće iftariti. Allah poslanikjedni aprilike svojim sabma pojašnjava propisi kaže ovo je znači istok ovo nam je zapad pa kaže Allah poslanik kada ovda počni dolaziti noć jer sunce kako odlazi od tu da se pojavljuje noć kaže kada se noć pojavi sa istoka kada sunce zađe kada znači se pojavi e, zađe sunce nastupilo je vrijeme kada iftar kada postaš treba da se iftari ili to je vrijeme kada postač može da iftari. U svakom slučaju, u ovoj knjizi na 160. stranici imate prelijep komentar ovog hadisa kako nekad jednu te istu riječ ljudi mogu shvatiti na više načina. U svakom slučaju, Allah je kazao kada se sa ove strane, sa istoka, pojavi noć, a u ovom pravcu uzmakne dan i kada sunce zađe, postaće iftariti. Znači, Boži poslanjike podučuju asabe da onog momenta kada budu sigurni da je sunce zašlo za horizont, svakako ovdje se misli u situacijama kada čovjek vidi krajni horizont. Ne može čovjek koji je između dva brda, njemu sunce zađi u tri sata, nemoguće je da je tada vrijeme iftara, već se misli znači onog momenta kada čovjek zaista vidi krajnji horizont i vidi da je sunce zašlo, tog momenta nastupilo je vrijeme iftara. Nakon toga, eh, hadis eh, 1237. Ebu Eufa radijalahu ta'an kazuje, putovali smo sa Allahim poslanikom, a on je postio. Pa kada je sunce zašlo, on reče jednom od prisutnih, siđi sjahalice i razmuti nam kašu, daj nam hranu. Allahu poslaniće, a da kamo da se malo smrknije, upita ovaj, sjjaši i razmuti nam kašu, opet će Allahu poslanik, ali još on je jedan, ali on još jedan, ali još je dan ponovio je ovaj asab. Sjaši i razmuti nam kašu. Ponovio je Allah poslanik alih salatu wasalam. Ona je tada sjaha pa im umuti kašu. Nakon što je to popio Allah poslanik alih salatu selam reče kada vidite da je noć došla odavde za postačaj nastupio iftar a zatim je rukama pokazao prema istoku. Vidite Naci koliko Allahu postani kalise latu ve selam jurio sa iftarom nešto je gladan već zato što je to sunnet i pohvalno do te mjere da ova asab kaže i zaista kada čovjek tek sunce zađe još je još je dobro vidno definitivno tek će nakon zalaska sunca početi lagano mrak da nastupa Pa Allah oposlenik kada je bio sigurno da je sunce zašlo, rekao je jednom od svoje asaba, siđi, sjahalice, pripremi nam hranu, kašu, sok, nešto da popijemo, da iftarimo. Pa je on kazao Allah oposlenik da još samo malo sačekamo da mrak budemo sigurni. Pa mu je Allah oposlenik rekao, siđi, napravi nam iftar pa reklo ali još je dan jer tek sunce kada zađi, definitivno još je dan možda i i pola sata nakon zalaska sunca još još je vidno kaže Allah poslanici još je dan pa Allahu poslanik opet rekao sidi onog momenta znači kada sunce na horizontu potpuno zađi, nastupilo je vrijeme kada postač može kada postač može da prekini svoj post ovaj hadis nam praktično Račično pokazuje da Allah posljednika ali se letu je sra mnogo pažnje posvećiva o e, požurivanju sa iftarom. <kuh> Nakon toga imam nebevi pošto je u samom poglavlju e, u naslovu poglavlja pojasnio da će govoriti o tome čime treba čovjek da se iftari. Počinje imam nevi da govori sa, o hadisima koji govori kako i na koji način je lijepo da se čovjek iftari. Pa kaže se u hadisu 1238. hadisu Prenosi se da je uvjesnik s.a.v. rekao, kada neko od vas hoće iftariti, neka se iftari datulama. Ako ne nađe datule, onda vodom jer je ona čista. Nakon toga hadis 1239. Enes radijallahu ta'ala prenosi da je Allah poslanik rekao, Prije nego što bi klanjao akšav namaz, običavao bi iftariti svježim datulama. A kada ne bi bilo svježih datula, iftario bi sa suhim datulama. A ako ne bi imao ni suhi datula, onda popio nekoliko gutljaja vodi. Hadis bileži ima Ebu Dawud. U svakom slučaju vidimo dva hadisa. Ovaj drugi hadis je malo detaljniji. U prvom hadisu Allah posljednji kaže, iftarite datulama, ako ne imate... I vodom, jer je voda čista. U drugom Hadisu imamo malo čak jedno dodatno pojašnjenje, to je u arabskom jeziku, a i podneblju, ljudi ima više vrsta datula, imaju uh, datule koji su svježe i zovu se rutab. Znači one su svježe još se nisu osušile. Svježe su, još se nisu osušile, friške. Imaju druge datule koje su stajale određeni period, sazrile su i onda su se osušile i takve datule se mogu uskladištavati, stajati dugo. Dokovi ovi e, svježe datule, one su prepune vlage unutra, znači svježe su i one ne mogu dugo stajati. Pa Allah oposlanik preporučuje, znači prvi stepen je u islamu kada se čovjek iftari ako ima svježih datula. To je takozvani taj rutab. Ako nema, onda drugi stepen su obične klasične suhe datule, koji možemo mi svugdje kod sebe kupiti negdje na pijaci u supermarketu. Ako nema ni to, onda će čovjek popiti čašu vode ili nekoliko gutlja vode. Ovo je ono što je posunjeto Božijeg postanika, Lise, Lea, Tu, Esram, Čovjek može iftariti na bilo koji drugi način. Svakako, mi ćemo poslije to spomenuti, greška je halalti iftariti nečim što je zabranjeno, kao što je duhan. Velik broj ljudi sjedi pored penđera, gleda kada će se upaliti kandilji i dok Allahu Ekber, on zapali cigaru. Cjeli dan se suzdržavao od onoga što je halal voda i iftari, onaj svoj organizam koji se koji se očisti od toliko cijeli dan ništa nije, znači prerađivao i radio i prvo što u njega ulazi jeste duhan cigari koja je 100% definitivno zabranjena. Pa znači čovjek može da se iftari bilo čime što je halal. Što je, znači, može to biti sok, može to biti voće, može to biti povrće, može to biti hrana, može to biti bilo šta drugo, ali sunnet lijepa stvar, pohvalna stvar, eh, ono što u čemu treba da se natječimo sliđenju suneta Božje poslanika, jeste da čovjek pokuša da iftari sa svježim datulama takozvani rutab. Ako nema, suhim, klasičnim datulama koje možemo naći eh, hvala Bogu sada i u svim supermarketima kako u Bosni tako i u drugim državama svijeta. Ako nema ni to onda voda. Nakon toga 223. poglavlje 223. poglavlje odnosno podpoglavlje koje govori e, o određenim propisima, odnosno određenim adabima vezenim za post, pa kaže imam nevevi u naslovu ovog podpoglavlja, postaću je naređeno da čuva svoj jezik i organe od različitih vrsta pristupa vrijeđanja i svega onoga što im, ne, što im nalikuje, znači nalikuje grijesima. Nažalost mi živimo u vremenu kada se mnogi i badeti vjerije Znači oni su fokusirani samo na vanjštinu, samo na formu. Pa ćete da imate ljudi koji možda 10, 20, 30 godina klanja Allahu Ekber i ništa ne zna šta uči. Tako ćemo vidjeti da djeca odrastaju, navikavaju se na post i ništa. Čovjek posti, ne posti ili posti njegovo ponašanje isto. I filmovi, i serije, i uzrećice, i psovka, i laganje, i pogled i sve... Znači samo danas ne jedim i ne pijem, sutra pijem i jedem i to je to. Jer glavna razlika je gladovanje. Dok post ima mnoge, mnoge druge dimenzije, svakako savjetujemo ako Bog da e, već odnoćas da budete s nama u toku pred prediftarskih emisija u Ramazanu koje se trenutno snimaju A uspućemo ćemo naučiti nešto mnogo toga o vjeri, a s druge strane svi oni koji budu učestvali kao što je bio slučaj sa zimskom školom islama, treba da ostave neki od komentara pa ćemo, ako Bog da za 27. noć mjeseca Ramazana nekoga obradovati i umrum. U svakom slučaju imame nevi i kaže postaću i čuva svoj jezik. On je navio ovdje primjer jezika, ali i sva druga znači e, organe, čuvati ruke od harama i oči od harama i uši od harama i jezik od harama i sve ostali ekstremitete i čovjekove dijelove tijela. Pa kaže se u hadisu 1240. Odebhu Hureyri radi Allah, to se prenosi da Allahu poslanik aleyhi salatu wasalam rekao Kada neko od vas bude postio, neka ne govori bestidno i neka ne galami. Ako ga neko bude vrijeđao ili napadao, neka kaže ja postim. Hadis, bilježimo Buharija. Ovaj hadis je jedan veliki, hadis jedan temelj u pogledu toga da po danu u kojem mi postimo treba, mora, moramo se truditi da se razlikuju od dana u kojem mi ne postimo. Pa vidite što kaže Boži poslanik? Kada neko od vas posti, neka tada ne govori bestidno. Ne treba čovjek bestidno govori mimo Ramazana, ali u Ramazanu posebno Kao što se suzdržajmo dijela pića, isto tako treba da se treniramo i da to bude jedan vid treninga, ostavljanje loših izraza, loših pogleda, loših postupaka. I čak ako nas neko uvrijedi, neko nas napadne, mi mu kažemo NSA im, ja postim, izvinjajem se. Znači meni danas ne doliči da se s nekim svađam i vrijeđam. Ja inače, znači ja sam postač, danas postim. Pa vidimo iz ovog hadisa evo je jedan temeljni hadis koji preporučuje čovjeku da u danima i danima kada posti, treba da se primijeti njegov post na njegovim postupcima, a ne samo da naš post se ograniči na gladovanje, na sustezanje od pića i tako <kuh> dalje. Nakon toga, jedan isto, možemo slobodno kazati i, i, i hadijs koji malo zastrašuje. Kaže se u hadijskoj bilži, imam Buhari od Ebu Huriri, radi Allah, anserim, da Allah poslanik Ali i Salat sam rekao, ko se ne pruđe griješnog govora i loših dijela, pa Allahu nije potrebno da takav ostavlja dijelo i piće. Allahu ekber. Allahu ekver, ovaj hadis svakako e, nije, može se pogrešno satiti. Pa čovjek koji kaže, pa ja inako ne mogu ostaviti loš govor, to neće da ni postiti. Ne, čovjek mora post to je nama naređeno. Ali nas ovaj hadis postići. Pogledajte, ovo je kao vid prijetnje ko se ne prođe griješno govora i loših dijela. Allahu nije potrebno samo da se ti ostavljaš rani i pića. Znači, Uzvišeni Allah nama je propisao post sa određenim ciljevima da se popravimo, da se kontrolišimo, da kontrolišimo svoj jezik, svoje pogljede, svoje uši, svoje ruke, svoje postupke, svoj govor. Pa kaže Allah, poslanika, ko ne ostavi to loše ponašanje? On se samo suzdržava hrane i piće. Allah, takav post nije potreban. Pa je tačno da znači da takav post Možemo reći za njega da je ispravan, ali je njegova nagrada umanjena prilikom posta u kojem čovjek se ne suzdržava od grijeha, od loših postupaka i loših, loših dijela. Nakon toga imam neviju inšala i mislim da ćemo e, ovdje i, i završiti kroz ovu poglavlju koju imaju tri ili četiri hadisa. Nakon toga dolazi vrijednosti korist posta u mjesecu Muharremu, Šabanu i svjetim mjesecima, znači posljednje poglavlje 223. posta. Poglavlje. neka pitanja vezana za post. Imam En-nevi rahmetullah alayhi nakon što je citirao određene hadise koji govori o postu, o adabima vezanim za iftar, za sehur, nakon toga imam En-nevi rahmetullah alayhi citirač nam četiri hadisa koji govori o određenim pitanjima koja je on smatrao da su bitna. Pa kaže se u prvom hadisu da je 1242. hadis od Ebu Huriri radi Allah da se prenosi da uposanik, wasalam, rekao. Kada neko od vas u zaboravu nešto pojedi ili popije neka nastavi svoj post jer ga je to u istinu Allah nahranio i napojio. Ovo je jedan veliki hadis. Imam nevi inače kada citira hadise pokušava da citira hadise sve obuhvatne široke. Kaže se ovom hadisu kada neko od vas u zaboravu pojedi i popije neka nastavi To ga je nahranio i napojio njegov gospodar, uzvišen je Allah s.w.t. Generalno je pravilo, u islamu čovjek kada uradi nešto u zaboravu nije griješan. Može se desiti da čovjek nanese nekom i štetu u zaboravu, on to treba da mu namiriti u štetu, ali nije griješan jer je zaboravio. Tako je u slučaju posta. Čovjek ako uradi nešto u zaboravu, uzme čašu, zato prvi dan, drugi dan Ramazana u većini slučajeva svi imamo problem, dok se malo ne navikne opostiti, čovjek uzme čašu vode i popije vode ili pojede i nešto hrani. Ako je to čovjek uradio i zaborava, njegov postje ispravan. Treba da nastavi. Pa imamo nekoliko pitanja vezani za ovaj hadis. Prva stvar, ako se desi da neko u toku posta pojede ili popije nešto, pa čak uradi neku drugu stvar, kao što je intimni kontakt, analogno to mi u zaboravu njegov post isprava. Ono što je obaveza, obaveza je u istom momentu kada se sjeti da tu prekini. Ako čovjek uzeo je čašu, počne piti i pola čaše popije i sjeti se. Neće nastaviti pit. Čak će zaustaviti, vrati čašu i ono što ima u ustima vodi, ispljunuće. Pa je obaveza odmah prekini. Isto tako ako neko nekoga vidi Onaj ko jede i pije, on nije griješan, ali mi koji ga vidimo i mi znamo da on posti, mi znamo da je Ramazan, nama je obaveza da ga obavijestimo. Znači nećemo kazati dobro je, zaboravljuje, neka Allah će ga na hranti napojiti. Ne. To se odnosi i na njega, a što se tiče nas, nama je obaveza da ga, da ga napominjem. Pa znači ovaj hadis... Prvenstveno, to je Allah s.w.t. milos prema ovom ummetu da čovjek kada nešto uradi u zaboravu, njegov post je ispravan. Rekli smo analogno to mi i ne samo hrana i piće, čak i intimni kontakt. Ako bi se desilo da čovjek nešto počne jesti, pa osjeti, znači sjeti se, onaj dio hrani ili pića treba da ispljuni iz usta. I rekli smo zadnja stvar, ako bi neko vidio nekoga da u zaboravu jede i pije, obaveza mu je da ga napomini drugi hadis od četiri hadisa u ovom poglavlju jesu riječe Allahoposlanika, rejse riječ razum poznatom, um ono hadisu od Lakiti ibn Sabiri, radi je Allah da je Allahoposlanik rekao e, rekao sam Allahoposlanik ću obavijesti me o abdestu pa je poslanik rekao u potpuni abdest dobro protelja između prstiju i dobro isperi nos osim u slučaju kada postiš ovo je nemo bitno da je Allahoposlanik rekao ovom ashabu poznatom Lakiti ibn Sabiri kaže بالغ في الاستنشاق الا تكون سائمه dobro nos isperi znači čovjeku je propisan kada abdesti kada uzme vodu za ispiranje nosa da znači usmrkni dobro vodu kaže osim u jednom slučaju kada si postač zašto zato što znači eh, nos je jedan od eh, provodnika ili da kažemo putem kojeg može ući hrana u čovjekov organizam putem usta i putem nosa. Pa čovjek kada je, u, kada je postač, mimo postamo je propisano i pohvalno da dobro isperi nos. Osim ako je postač u tom slučaju će samo znači, malo isprati nos kako se ne bi desilo da voda putem nos ode čovjeku u grlo. E, ovdje se svakako ovaj propis da neko ne bi pogrešno satio, jako ispiranje, intenzivno ispiranje nosa, misli se na zdrave ljudi, imate ljudi koji imaju problema sa nosom, imaju problema e, dali li sa sinusima ili nekim oboljenjima koja su vezana za nos i nosnu, nosnu šupljinu, e, znači u tom slučaju na njih se na odnose hadisi, misli se na ljude koji su zdravi da je pohvalno i lijepo u toku e, abdesta da dobro ispiraju nos da ušmrknu vodu i da je lijevom rukom iseknu. Osim ako su postači, oni će tada ispirati nos, ali neće jakim i velikim intenzitetom kako nešto od odvodi, kroz nos ne bi otišlo čovjeku u grlo. Nakon toga, 1244. hadis, odnosno 245. i 4. hadis govori o istom propisu. Ali ima jedna klauzula, 1244. hadis od Aiši, radijalalao talama, se prinosi da je rekla Allahu poslanik, alihi salatu selam, znala, znala bi ga zateknuti zora. I on bi bio u stanju džunupluka nakon intimnog odnosa, pa bi se okupao i postio. U drugom hadisu stoji u domu u Selemi, Allahu poslanik osanuo bi džunup, ali ne od policiranja u snu, pa bi zapostio. Znači, oba hadisa govori o istom propisu, A to je da čovjek e, u toku noći od iftara pa do pojave zori, znači noć, u toku noći čovjek ima pravo da jede, da pije i ima pravo da ima intimni kontakt sa svojom suprugom. Ako bi se desilo da čovjek nije se okupao, ustao je na sehur, prioritetnije nek sehur je, pa ako za uči ezan za saba, onda ima vremena da se okupa i da klanja saba do izlaska sunca. Pa nije uvjet čistoća od džunupluka da mi zapostimo. Znači e, i post je ibadet, možemo ga započeti, a ne moramo biti čisti od džunupluka. Nažalost, cijeli groj ljudi to ne zna ili identičan propis za žene koje su u hajzu. Žena može ustati na sehur i na sehuru vidi tragove, odnosno vidi da je se očistila od hajza ili nifasa. Takva žena može sutra da zaposti, a može se okupati nakon što nastupi zora s tim što znači, e, treba da, e, ako može da se sehuri, nakon toga da kada nastupi zora da se okupa kako bi mogla klanjati sabah namaz u periodu od pojave zori do izlaska sunca. Pa ova dva hadisa koja nam je citirao Imam Nevevi jasno potvrđuju da nije uvjet ispravnosti posta da moramo se okupati od džunupluka prije nastupanja zori. Možemo mi donijeti namjeru u srcu, kažemo sutra ako Bog da postim. Primjer radi ako ako zora nastupa u 4, mi smo ustali u pola 4, mi ćemo iskoristiti vrijeme od pola 4 do 4 da nešto pojedimo, popijemo, a kada nastupi zora možemo tada, znači odgoditi kupanje do, na, znači nakon zore, a nakon toga e, klanjati saba. U svakom slučaju, mi ćemo sa ako Bog da ovdje zaustaviti Vidjet ćemo da li će to biti još jedan termin ili još maksimalno dva termina pri Ramazana. Ići ćemo u ovom terminu poslije jacije, a inšala kada se budemo vraćali nakon Ramazana našem komentaru, gledat ćemo da to već bude drugi termin. Subhanak, Allahuma bih hamdi, kešarun laj ilaj lans takfiruke, ve etubu ilik.